Vers poetic Versuri de Viorel Ploieșteanu Citește Adrian Beldiman Deznoadă-mă M-am săturat de atâta dor și of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 Mă dau cu capul reilor să fur Unde-i tocmeală nu e loc de lege și în post restant la pește mă dezlege Depărtări Ca o ploaie mă acoperă gândurile Izolându-mă de oameni și nimic nu știu să mai număr Numai urme dânci în noroi Și în mine Ca o secetă mă arde în suflet Depărtare de ieri De golul de azi De nimicul de mâine Păsările desenează drumuri Pe același cer Cu aripile grele De ploaie Piatră M-a rămas din ce-am visat O umbră de visare Și un fluture Fără aripi Cu o suliță în spinare Din câte stele Am aprins pe cerul Atât de mare Azi am rămas Un diogen Un rest de lumânare Am să mă duc într-un talcioc Să caut piatra care sunt eu cel vechi și de mult O umbră de mirare. Primordial Un univers îți dau Și câte o bătaie de inimă pentru fiecare stea Să nu te miri de inima mea tânără cu peste 200 de bătăi pe minut Dar tu știi Că timpul mi-a scurt pentru câte aș avea să-ți spun Și de aceea La fiecare apus pe pământ Aleg 10 răsărituri primordiale În care să te sorb Din lacrima neîncepută Să te ning Cu primele zăpezi cunoscute Și să te iubesc Cu primele cuvinte crescute din mine Ca niște unghii Ce sfâșie Noaptea din jur, căutându-te. SURPARE În burtă de peștoaice, când icrele se crapă Și se răsfață gândul în plete de poieți Din miez de nucă verde și cai se adapă în scânduri de ulucă se scurg fluturii beți. Sub hergeline bune se răscolesc ispite, Se înseninează umbra de partea ustrămoș. Din picurări de scântec se polesc copite Ce șubrezesc cuvântul, făcându-l cocoloș. Sub stele căzătoare se surpă iepoleți. ecouri sparte. Se nasc în noi cascadele iubirii. Din vârf de munte se aruncă în hăul unde se luptă binele cu răul să spargă ochiul vid al omenirii. Mor diminețile târziu pe marte. Doi ultimi albatroși își vând aripa. Se înfirbântă în ecouri clipa făcându-și cuib între coperți de carte, Tărâm cu noi un rest de vise sparte. Adâncul de alb Zăpezile am tună și mie și ție, Din aurul ce ține facă noapte de alburi cu nună. În noi amândoi un cerc se adună, din șoapte ne strigă, adâncul de alb, adâncul de ger, nu pot să-l mai cer, nu pot să-l mai ningă, zăpezile stinse, tăcerele nințe, nu pot să mai spună de cine-s e col mai tună. FEMEI SFÂȘIATE Femei sfâșiate în cuvintele ghiare, Făpturi prizoniere în cercul de vină, O pradă ușoară în ochi de felină. Veniți la festinuri, sălbatice fiare. Acum nu mai sunteți așa necesare, Clonarea v-a scos din miracolul vieții, O punte ați făcut-o din domul tristeții, Cu ochii pierduți, voi pășiți în uitare. Privim cum vă duceți, de parcă nu nouă. Ființa ne este așa descompusă. În gheare de fiară speranța e răpusă. Cu sânge femeie din tine ne plouă. adună mă Jumătate din mine ești tu. Cealaltă, nu știu unde, plătește tribut tinereții. adună de prin mangrovele, arată ucizii, fămă, iar întreg și dămă vieții. Nu știu să fi fost până ca tu să-mi fii. Sâmburi de cuvânt. În miezul crud al nopții îmi împerecheam cuvinte. Am strâns în palmă clipa, dar ea s-a făcut vânt. Noi, tâmplă lângă tâmplă, ne mângâiam cu minte. Mirat, țineam în palmă doar sâmburi de cuvânt. Am răsculit cenușa ce timp a așternut-o Nici eu nu știu ce caut Și nici măcar ce voi Pierdută este clipa Și tu nu ești pierdut-o Aici să-mi pui în palmă Cu minte sâmburi noi Căutând copil iubirea Îți caut iubirea promisă în zori când stelele mor, tu uită fereastra deschisă și lasă-ți să cadă ușor privirea în eclipsă. Blând, plopii vor plânge în cascade, așterne se înpat pat albul dar. Cu viața vom face rocade, luând o fărâmă de har din raiul ce cade. Copil, voi dormi lângă tine, vesându te în brațe mății. Lăsa vom să cadă cortine pe drumuri trecute pustii. Dar cine ești? Cine? Să te sorb, demite. Mai ținem în brață, mai dăm să te sorb. Privirea-mi se agață cu ghiare de corb. De clipă, de soarte, de liniște. Ție-ți bate în poartă. Îmi bate și mie un sol al uitării deschide și scuipă Nu-i crede mirării, În mare aruncă-l, se dorul, Rămână doar clipa, Tu mie mi-ești borul, Eu ție, aripa. Mai spunem că moare În ochiul de corb O lumea nu Mai dem să te sorb. Ați ascultat versuri de Viorel Ploieșteanu în lectura lui Adrian Beldiman, redactor Nina Parfentie, regia artistică Angela angella dragon.